غرام محترم اردونکو د مولانا زین الله صاحب د دوره تفسیر قران د 129 نمبر کیسټ چې په مسجد امیر ماویا مانلا حټک سولډر کې په سېکمبر 2008 کې شریر دديد ميلاد او پتا ساتي ایشادي توي د سنت کیسټ اېن سيډیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نږدې منچو جامگیر اور صابي پرپرایټر انور شه توهيدي موبایل نمبر 03015710124 یا غنوار اوس په مې د حساب کتاب د پاره دی وکړه راز او شپه په غی سره معلومیږي حساب کتاب د پاره دی وان نجمو وح و یسجدان او اول بوټي وح شجرو او لوی بوټي یا غذې له والا بوټي وح شجرو تني والا بوټي یسجدان اده الله د حکم و والسماء رفعه او عثمان الله د پور تا کړي او وضع الميزان يخذل دي تولا اغه تول دي قرانه اغه تول دي شريعه نو دارنګي په دې پیسې لکوا الله تذغو فلميزان اذا حدنا تجاوزن كه په میزان کې فتول كولو کې واقيم الوزن بالقسط قائم کې تول کول په انصاف وله تویر میزانه کمی م کو په تول کېول عرضه و دوعا حالام او دازمک الله غړولې دپاره د مخلوکات په دی کې میوي وال نقللو او کجرې دااتلك معې ک سور واللهح زله پې وحانه وال حبه او دانیج او خشبو دارګلوونه و دالت او گورا غنما او گورا داروجی او گورا جوار او گورا گلی ریحان فبی ایئی آلائی ربکو ما تو کذبان و فکمو نیامتونو درب دوارا درو غوائے او انسانانو او پیریانو لا بشیم من نعمکا ربنا نو کذبو فلک الحمد یا الله مونستا قیسیو نیامت درو جن کونا نیامتون تعلرا خلقل انسانه من سوالن سوال ان کل پهښاره پیدا کړړ الله انسانا من سوالن سوال ان د وچی خټ نه کل پهښار په شانده و خلقل جان نه او پیدا کړی پلار د پیریانو د لمبی دا وورونه په بیااعې ر کو ماتو قې نو پکمو کممون یا متونو درغ دواړه در روغئ او انسانانو او پیریانواعان یا متونو تهئ. دا قدرت کمالاتو تاویا و پا کمو نیامتونو دا رب دوڑ دروغا او انسانانو او پیریانو رب دا مشرکینو رب دا مغربینو کل رب المشرق ذکر کی کل رب المشارق ذکر کی تنبی دا پاکی دا اوڑی دا جیمی جدا جدا مشرق دے دارنگی مغربونیم جدا جدا دی یا مشرق او مغرب دنور جدا دے دست پومی جدا دی زکی تصنیح ذکر که یا د یا د ملکونو مغرب جدا دی مشرق جدا دی د امریکي مشرق جدا دی مغرب جدا دی په دی نظام کې د موسونو رموسونو تبدیلی اغه سره پسوی په خیدو د آرانات یاري د سبا کېدو د شپه آرامو د ردي شغل د ټول اصل په کی ذکر کیا زکاوه ورپسوی په بی اي الای ما تو کذبان وافقمونیعمتونو در رب دواړه دروغه وایه او انسانانو او پیريانو يالا یا مستاده استيامت دروغ نه وایو مرجل بحريني يلتقيانا روان کړيدي دو دريا بونه چې هغه دي جوهران مرجل ب... روم او فارس کې مرجل بحريني اغد دو دریا بونا یو خوگو بلتریخا مینسکی پر ددا لا غیان نوړیو بلتا اگمون یا مطنو در ابدوار در اوغواه او انسانانو او پیریانو یا خرجمن حمل لؤلو والمرجان روزی دادی دریا بونانا غد ملغلره وڑی ملغلره نو فکمون یا مطنو در ابدوار در اوغواه او انسانانو او پیریانو یا اللہ مانگستادن یا مطنو در اوغنو آئو وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَعَاتُ وَالْجَوَارِ جَمَع دَ جَارِيَتُن دَ جَوَارِ جَمَع دَ جَارِيَتُن دَ رَ دِی نُم فَلْكٌ اغا فُلْكٌ کِشتِه دَ لَكَ وَاضِعُ الْفُلْكِ بِعَا رُسُرَ چَلِدُونَ پَسَ دِی تَ نُمْ سَفِينَكِ خَوْدَ او دَرْيَابِ کِچِ گِرْزِی بَا آغا وله الود الله په اختیار کې اچشته دي غټي او وانی په دریاب کې کله عالم په غرونو وګوره په کې خلک ته پر تجارت د تبلیغ د پارا جهاد او ګورا پښتو کې کېشته استعمال یې او خکار کې د ملغلو او په کوم نعمتونو دربده اړ دروغ وای او انسانانو او پیرانو کله من علی افانم کلو من علی افان مخیه نعمتونو تذکیرا وک دا تقاضا ده چې ته د الله پاک شکر ادا کې او د مخسیات نه اعتراض وک کلو من علی افان دیم په نعمتونو کې ذکر وک چې ټول هغه سوکا چې په دې عالم کې دی په نا حقیږي با لکه دا, دا مرده انسان ته پر رحمت دے خوا دا دا دا دی ښه کدا انسان نه مرګ کیږي دغه شانتي دی پروتې او بیماری او سوکی اخوه اولی سوکی دیخوه اولی علاجی سوک نکی داکترانی واپس کئی نو بیا دا مرک د انسان د پر ڈیلوی رحمت دے کل من علیہ فان کل من علیہ اغا تول آغا چی پدی آلم کی دی فان دا وپنا کی و یبقا وجو رب بکا او باکی با پاتی شید دا رب سا دل جلال والے کرام چی خاون دا بزرگیو دلوی شان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نو پکمو نیامتونو در رب دواره دروغه او انسانانو او پیريانو يسالو هو سوالونو کيده الله نسوکا يسالو هو محتاج دي الله تا اغه سوق چه پاس کی دي کانبیاو ک ملائکه والارض کفزمتا کی دي کپیریان پیريان ک دا ټول الله ته دي محتاج یسالو ما فی السماوات یسالو سوال کذا اللہنا دا ټول دا الله د دربکارانو دا ټول الله ته محتاج انبییاء الله ته محتاج نیکان تا مختاج فیشان او الله ته محتاج کُل یؤمن و فی او ہر او رضا دا الله په جودا جودا حالت دا الله هر وخت هر لمزه هر لہذا هر لمحہ هر یوان یو خاص شان چې څوک دا اللہنا للا باوجوده جدا, جدا شان به واسوخته نو سغوالي غي تا غور کوي سوخته اولاد غوالي تا اولاد ور کوي چا سوکتی عزت غوالي تی عزت ور کوي سوکتی سغوالي او سوک غوختن کو تا د مطابق ور کوي پچا قرظه دې الله رسول کوي قرظه ولا پورا کوي يسالو من بالسماوات والارضی کل یومن وفی شان هر اورضا الله په یو حالت کې دی الله تبارک و تعالی چا تصیحت و پچام رضا پا بیئی آلائی ربکو ماتو کذبان و پکمون یامتونو درب دوارا دروغوائے و انسانانو او پیریانو یا ماشا سن اپروغ لکم ایو حسقلان سن لکم من پاریغیو تاسو تا اید و ادرانو حسقلان اید و سن اپروغو لکوم ایوها سقلان دو درانا قدردان یا پا گناهونو سردرانا اے پیریا نو مونگ تاوزا پارا گر فاریو یو تا سولا و مونگ سردادر کو ایساب بدا سرکو فبی ایئی ای آلائی ربکو ماتو کذبان و بکمو نیامتونو درب دواردر روغوائی یا ماشر الجن والعنس یا اختاب خطاب باخرت کی تخوی پی اخروی دی مراد دا چې دا جزان په هیڅ طریقې نه شیخ لا تي دي یا تخویب دنیاوی دي چې دا خطاب په دنیا کې دی او تم ک تاسو دا اللہ دا دا دا تا دا دا تا تاسو د الله پاک د قضا او قدر نه د خپل مرګ نه ته تا نه شه کوله یا معاشر الجنه ایټ ولګی دا پیر نو د انسانانو انې ستوا دوم ک تاسو طاقتې چوتخ ته تاسو د اطراف او د اسمانونو د مخکره یو چوتګره دا لا تنپو زونہ تا سنشیواتی مگر پخپل زور سره زور مشتدنا فبی ایئی آلائی ربکماتو کذبان وپکمو نیامتونو دربدوار دروغوائے و انسانانو او پیریانو و پیریانو انسانانو تولا جیز دی اللہ تا نو تولو الله اللہ زیور کیا لہذا گناہونا پریدوئے اے انسانانو اے پیریانو یرسلو علیکم آشوازم مننار دالیگلی کی دی باشی پا تاسو خالیسی شغلی دا اورنا او اغلوگی فلا تن تصویران تاسو امداد بنشی کی دی نو پاکمون یامتونو دربدوار دروغوائی او انسانانو او پیریانو فا ایزن شقت ساما چکلا اوچوی اسمانو دا باشی تک تور کد دیانو پشانو کد دیان یا پشان سر ثرمنه یا پشان د تیلو نو پکمو نیامه تو نو درب دواله درو غوایه ف یوم عین پد غرت تپوس بنشی کوله ان انسی هی د گوناده یوم مجرم نا د بل انسان او نه د پیرینا ف فلا یسلو ان ذنبی انسون والاجانا تپوس بنشی کوله هلکه تپوس غباله د انبیاء نم کئ مفسرین دیگر کئ یو لا یسالو عن ذنبه تاسو باندې کولای په اړه د ګناه کې څه مطلب د عذر کولو تاسو باندې نشي کولای شرطه را ګنا کول تاسو عذرو دویم دا په اول وخت د حشر کې به تاسو نه کیږي بیا به تاسو کوي دریم دا یو مجرم نه بل مجرم د ګناه تاسو نه کیږي یا څلورم دا تاسو بکیږي خدای استعلام د لپاره به تاسو نه کیږي بلکه دا زجر دا پار باقی یی بر با برضان خبرو دا پار تپوس نه کويو که تاسو کوي د ذوره نه دا, دا پارم یا دا ګناه کوله بار کی به با تاسو نه یو دا عید علت ګناه دې کړی دا بلکه اول دې کړی دا, دا تاسو بکیو ا, آ دا رحمت الله علیه دا هغه او حال چې دا هغه نه جرایم او هغه دې سرکشی کړی دا او دې انکار کولو کوشش کوي په موږ اخلی بانی بولا محرو لگولی شی او بز دین بڑھو تا پوس کئی نا او جہنم تا بور لڑا شی لا يسألو ان, انس، لا يسألو ان زنبی انسنو علا جان فبئی ایئی آلائی ربکو ما تو کذبان نو پکمو نیامتونو درب دوړه درو غوائی یو رب المجرمون بسیما اوم پی جندی بشی مجرمانا بسیما اوم پالامتونو داغی دا مجرمانو باقبل علامتون ایا دا تکتور مخونبینی ولیا اگه علامتون دا علامتونه علامتون بای دا بیدین خلق علامتون بای نو نیوی بشی دی بین نواسی دا سر د ٹکلینا ولقدامو دا, ولق دا فود قدمونو نا فبی ایئی آلائی ربکو ما تو کذبان نو پکمو نیامتونو دا رب دوالا درو غواه او انسانانو او پیریانو مگر جهنم هغه سزا ذکر کا چې يورفل مجرمون بيسيمهم بیاي په کومه قیامتونو بدرو وایي او جهنم د سزا نه رستو اصل کې قانون د دنیا کې امدادي چې کله دشمن ته سزا ور کولی شي نو انسان په خوشاليږي نو چې کله دا کفار او قصاګ دیغه په دنیا کې استهزاء کولا التبستہ دشمن ته سزا ور کولی شي نو انسان ته دي پبی ای علی ربکما کذبان از ہی جہنم اللتی <سؤال> دا جہنم آغا چې چه تقزیب د دے مجرمانو یا توپونا بینها و بین حمیمن آن گرزی بدوی بینها و بین حمیمن آن یا زیرازی بدی بینها و بین حمیمن آن پمینز دا غوبو گرمو و بین حمیمن آن یا توپونا دا خلق برا دو زخن گیر چاپیرا دا گرم و بو میسک دا را گرزی ربی کو ماتو که ضبان نو په کومون یاتونو دررم دواه دررو وای او انسانانو او پیریانو ولیمن خوا په مقامه ربي جننتتانو او د نهلیمنخواپ بشارت دکر کو او مخکې په دلیمن په تقدیم کې شاره نبغ... ده چې جنتونونه بغیر د خو په الله نه نوشي حاصلی دي. او دا خوب الهیه خاصلی گی پتواعات سرا پرائید ادا کول دا گناهون اجتناب کول استغفار او طوبا مقام دا مزدر امیمی دے او ضرب هم که مزدر امیمی دا نو یا مضاب دا فائل تا یا مفعول تا جنتان تسنیہ دا لتکار او لکسرت ولمن مقام ربی جنتان او دا فارا دا آغچا جری یہ رما مح اختیار خپل ربنا جنتا نو قسمه قسمه باغونه بیا یا جنته عدن او جنته ایما فبیا ای علای ربکما تکذبان د پکمو نعمتونو در رب دواله دروغ وای او انسانانو او پیرانو یا لمستفیشن نعمت تکذيب نکاو زواتا ابنان اووندانان د سانګوک دوکدو دو نیتونو دو د نیامتونو در روایئ پهې کې چینی کی ما قسمه بیر روانې دا پتا تا د رسان په بیاېاعلاې ر کو ماتو کا نو پکمو نیامتونو د ربدوه درروغ وایئ او انسانانو او پیریانو پی من پاکه تنځو جان او پهې جننتو پهې باغونو کې د هرې مینا هغه زوججانو ډیر قسمونه۔ نو پکمون یامتونو در ابدوالا دروغ وایه او انسانانو او پیرانو متقینا الا پروشن اغه آرام به کی په بستر او په تولایانو استر داغي باد غټوري خمویا استر به دا غټوري خمو وجنل جنتین دان را رات رات راتو راتولایب میوې اغه د باغونو نس دونا نو پکمون یامتونو در ابدوالا دروغ وایه او انسانانو او وذا لاطا فيه الناقات رات الطرف فيه الناقات رات الطرف دل په جنت کې تاسو رات تر بند اون کې دا نظر بیا کاته سات اون کې دا نظر بیا صرف خو اون ته ګوري بل چاته نه او دا, دا نیکانو د اصل خو د صفتم دی ښا چې دا خپل استرګه صرف خ... خپل غاون ته پکاتو یا خيو دا پر دوټنډانو تنه ګوري فيه الناقات رات په دی کې به بندونې د نظرې ځکه د حیادارېښدي صبت داې دا نظر خته کوون کې بل د خاون نظر بهم سررف په دی باندې لږي دا به د سره دا سروي اختیاري چې خاون به صب دی او خاون دی بل چا تګوري نهفیهن نه قاراتوت تاروه ځکه والله پرم والله یبدی ولا ځ نه تهون نه دا بل چاته خپل زینت نخکاره کوي فهن نه قاراتوت تارو خدا په دنیا کې نظر ښکته کوي او دنیا کې د پابندې ژوندۍ او آخرت کې نشته ال تاریخم تا تا د رخمو استعمال تار فرجایزه فيهن قاسرات تر لم يتمسحن نبى رسي دری دیتا نه انس نه انسان مکه د دینه نه پیريان نو پکمون یامتونو در ابدواله دروغه دا دابداسي حوريه كانهن ال یاقوت والمرجان دا سرې مل لري سپې ملغالې رنې د سررو مل غلورو پشانتی او سپین به د مرجان پشانتی په پاتو کې به مرجانی او پررن کې بهاکوتيله یااکوتو مرجان په ال ر کوماتو قذی بان د په کومون یاامتونو دواړه در روغئ او انسانانو اوپیریانوجززا سانې الله سان نَرَبَّلَ لَ تَوْحِيدَا إِلَّا لِأَحْسَانٍ مَغَرَّ جَنَّتَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لو پاکمو نعمتونو در رب دواله درو غوے او انسانانو او پیريانو وګور تاو تا الله دا فوري پیدا کړی دي چې کأنهن لیاقوت والمرجان چي ګویا دا یاقوت او مرجان دي دا بر جنت نعمتونه ي او دا په جنت کې الله تبارک و تعالی اخیصتا حوری دی جنتیان دا پارا پیدا کری دی ومن دونه ما جنتان او داغینک خوزبان اور باغنیا اغا جنت پر دوست جنت الماوا نو پکمو نیامتونو درب دوارا دروغوائے مدہام متانو تکشنبیا نو پکمو نیامتونو درب دوارا دروغوائے او انسانانو او پیریانو پا دیکی چینین دواختان پوارا و خونکی او انسانانو نو پاکه مون یماتو نو دربدواله دروغ او انسانانو او پیریانو پدی کې می وی وان اهلن کجوری ورمان او اناره نو پاکه مون یماتو نو دربدواله دروغ وایه فيهن خیراتن حصان فيهن پدی جنتنو کې بحوریا خیراتن خو اخلاق او اعلی حصان قلیم خنوا اعلی ګور اتو پدی ذکرک اوم بخوب سیرت ای اوم بخوب صورت ای خوبسیرتی او تا اول ذکر کا قران کریم د دې هورو خوبسیرتی اول ذکر کا ذکر اصل د زنانو حسن اصل د زنانو والی اصل د زنانو حیا خو خوبسیرتی دا د مسلمان خو خوبسیرتی په دې کې دا چې دغه اخلاق او عادات صحیح نندمو معاشره کې د خوبسرتي معیار سره چې په دفتر کې د اړیکانو سره زیاده کار کولی شي یو زیاده ډیوټي کولی شي دا دانګي اغا ها ود ډیر زیاد خو صلاحیت وړ دا ډیره قابلیت دا په انګلیش کې خبرې کوي دا کوي دا کوي زمون په موشره کې ها د غوالي معیار اکثره د شکل اغه خوبسورتي ظاهري ظاهري پیشن او دا غلط چیز دی خو هر کور کې نه بیحایي راغله او دا بیحایي په وجہ چې خوبسورتي پاکستان ټیټه خوبسورتي شته اے پزای ما چونو مګلا کریم پودره ولګلو ها یا بازارونو تلાળلا ال تکي په پردوټان دان باندې دانوله پودره مرډره باندې مزين کا خد دې سره معاشره کې سنت تبايي پیدا شوا په دې سره پرخزو کې سونه ازادي پیدا شوا پای کې ګور د پردو نارینو سره تدي زنا نو د خبرو سره ضرورت پیدا شو حالانکه خدا دا د پردو ناری نو سر خبری نشی کولی لا سلام کولو نور ست پوسونو کولو او سا و سا او زمون شریعت خداوی چه گوره یو زنانه را نو اغا دا خپل ور سره حج مبارک تا نشیت لی خاصونه یو مبارک عمل لی د خپل لی ور سر نشیت لی تو چه دے دا پردیتن سر پا دفترنو کی پی په کئی او دی پا جا تولا مواشتر که گل بڑ پیدا دی فی هنہ خی د حیانا کې خدي صفت داري دا خپل زیب و زینت بل جات نه ښکارا او دا ټول صفت و ته قران خي نمونه او تاسو خو ته قران خيونه د قران له منکو مولا ټيلي ویژن دا وړي پای کو د بلبل څخه يا فيهن خيراتن حسان پدې کې با خو اخلاق او ال زنانا حسان او خيستا خوبصورته احاديث او کې راضي چې جنت کې کومه حوري دا با نو عمری خواه دا با نو عمری دا پیغلی یا او،, او دارنگ دا با خپل خواهون ته ډیر زیاتې محبوبی یا نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم او خزر آلوی ایتا اللہ رسول ما تا پاردواو کا چیز جنت تر آشم نبی علیہ السلامی بودھے گانے بلکل جنت تنزی آگر یو پچڑا شو رو شوا جللی, جللی بیا دیر زیاد حالت گڑ وڈ شو نبی علیہ السلام وتوی ګورم ما تبالت بوډه نه یا تبخل زوان نه تبالت پیر له تبالت جنې اوس ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام نه تپوسو کو د حور عین بارکه د دا سره پور دا, دا چې مؤمنانو د فاردا نبی علیہ الصلاتو و, و فرمایل دا غټو غټو سترګو والا تک تور وښتو والا او داغه د دا بدن صفائی د ملغلری پشان بدن به چمګداری او دارنګي دا هیڅ کم پالنګونه یو اما د ستروز او پتاړونو باندې ودلی شي ويخه صرف هغه کټونه نن خوځه وتواله میخه کې جوړږي په 25 23 زره باندې یو تولې البته بغون کټونه اگر ستروز رو جوړ شي یا او دیبا هغه پهل چې کم دا کم ناری نه دا پاره دا الله تیاری کړی دا حوري بلګیایي البته به ته ترانه وایو نحنل خالیدات فلان موتو ابدا نحنل خالیدات فلا نموتو ابدا نحن النائمات فلا نباسو ابدا مونگ بدلتا حمیشه یو مونگ بانی دلتا مرگ نرازی نحن النائمات مونگ بدلتا خوشالیو مونگ بدلتا خبکان نرازی نحن المقیمات فلا نزعنا ابدا مونگ با دلتا مقیمیو سفر با دیده نه نکوا نحنو راضویاتی فلا نسخطو ابدا مونگ با خوشالیو خب کان با نراضی تو بالی من کننا لہو کانا لنا خوش غبری دا آغا چارا پارا چه سوگزا موند پارا چو چارا پارا مونگ شو دارنگی دا آغا حورو العینو دا آغا دا جنت دا حورو آغا ستر او یا جوڑی بے چولیو اغه ابا ډیر زیات د چمکی دل و زیاد نازک او ریخمو نه بې ډیر زیات نازک بې او پدک او یاو جوړو کې مفسرین دې کرکای که یو سړی هغه خپل هور ته پر املا لاس کیږي مخامخ نه او ته خپل لازم او ته پر نظر را کته که هور او بس کی یا شراب سکې پیس کی او دې وته ردی غاړي ګوري پدې مرای کی بدل اغه هغه په غار تخکاری پدې مرای کی باغه وبدل اغه کار شراب بخکاری اغه باریک بدن با والا نری بدن والا د یو بن سره بدلګی کوي التبسټړی والی نې یو داغي هغه لواب هغه توکانو کې دونه مټات او دونه خوګوالي احادیث او قران که کده هغه د جنت د هورو یو کتره ردی توکانو د دنیا د سمندرونو کې واچولش دا ټول بچنی او خوګوالي وبګه پیدا شيخه دغه بدن هغه خوګوالي پیدا شي هغه هور العين د جنت هغه دا جنت اغا هوره دا هغه اغا خوبصورتی با دون ازیاد تایه که اغی دی دنیا والاو تا دا صرف یو خپل گت یو گتا دا دنیا والا با دا اغا گت په کتو پا, پا جبانده بے ہوششی دی که برای دا کتو اغا استعداد نیه اغا دا جنت هوره که په دنیا تا اغا خپل لپٹا کدر راک که خپل لپٹا کدر دا نور دا با خپل رانا پٹا او دا مومنانو د پارای احادیث او کراذی یو ادنا جنتی د پارا بهتر هورې ها دعا او یا الله بدرتا ختم ورکی ای که حسن می بیا په جنت کې چې د خپلې بیبي بی سارا ملاقات کیږي دا بیبي بی بی د جنت د هورو سرداری کلا کلا دا حدیث کې په قران کې د جنت د هورو تذکره د دنیا د اخد په خپي چې خو دا خوندانو بلن اغه هوري ولیدا به تګي احادیث او کراذی نبی اسلام الله ته پوهوشو چې دا جنت د دنیا د اخرې غوړه دی کده اغه جنت دا هوري غوړه دی اسلام رسول الله فرمایل چې د دنیا دی زنانو اده حیا ژوندۍ اختیار کا د الاتو غلطو تعلقاتو مالکاتو نه ځان اوساتو تیارانو غرانونو نه ځان اوساتو دبي حیايونو نه ځان اوساتو دبي ماذونو نه اوساتو د الله خبره مانی د پیغمبر خبره منی د خپل خاون خبره مانی خاون نه خوشالي غلط تعلقاتی نی غلط رابطی ای نی نبیر سلام پرمید دنیا دا حیانا که زنانا دا بدا جنت دا هورو سرداری خواه دا بے مشرعی دا بدا این دیر لوی مقام ولی دا ولی دا جنت اغا هورو اغی منزون ندی کلی اغی روجی ندی نی ولی اغی تکاب تناست نده کلی اغی دور تفسیراتو که شرکت نده کلی اغی د خاون سخت ندی برداش کلی اغی دا معشومانو تربیت آږې مشمانه تپې ندی ورګړي تماشومان واړل بول وی بول آږې ندی پاکړي د خواخ یو دیر متی پاره آږې نه اورېدل په دنیا دې زنانو په دنیا دې دی خزو دیو کله د یو دیر متی پاره اورې کله خواخ نه کله خونی یو د دې سپلې وی دا ټول سختي برداشت کړي د دې مقام بډې رچتي اوګه پدی کې حیا وا او دک یو روح حبزا باکه بروانی یو خوغ اواز تر اشیرین اواز دار حوری بیا ترانه نحنو خیرات حسان نحنو خیرات حسان جينا لازواجن کرام فيهن خيرات حسان فيهن او التبا لا انسانو کي طاقتم واچيو او او دارنگي دادانانا دار حوري او داناري نوي طلب امزولي برابر الته بده انسان دلاره یاو چاحت پوره کیږي الته حبکان نه الته پریشانی نه الته بيمارτια نه الته کړهو نه الته پټی کار نه الته ډیوټه نه الته جستاسره لغوالی هغه کا فيهن خیراتن انسان بعد یوه حدیث وری یو ادنا مؤمن ته بدواو یا هوري دی غهی پریشان چې الله ته په دنیا کې د دې ژوند په پوری طرح غلېما لمه ته باویایي ابل د دنیا را دی غونډه کوونکی نه نه داغي اخلاق لا مثال دا ای کردار لا مثال دا ای حسن لا مثال داغي لواب لا مثال داغي دسترغو صفت الله کړي داغي دسترغو دبنو دا صفت الله کړي داغي دتکانو دا صفت پیغمبرینه محترم کړي دی دا داغي دلوپټی صفت نبی رسول سلام کړي دی داغي اخلاق بناشنای د دی نارینا چې د خپل حوری سرا بيبي سره له بی, بی ملاقات شي دی به خو یو بل د ۳۰۰ سال ګوري ښا ایو بل دیزن دن باندې مړیږي او دنیا کې بلخ فل خواہشات کنټرول کول پکاري فيهن خيراتن هيسان ورني جنت تلتي يرکه فيهن خيراتن هيسان دي له با جنت کې خيراتن خوبسيرا ته بی بي بيان او خوبصورتا نفق بي اي ال ايربكم ما تكذبان نفق يومت ندرب دواله دروغه اي حور مقصوراتن پل <سؤال> خیام حور بایا بند ساتلی شوی پخیموکی دا ملغلو رو گنتبا بند ساتلی شوی او د خور خوز و حسن ام دارے چیدا کور که بندی خوا حور مقصوراتن پل خیام دا حور بند ساتلی شوی بایا پل خیام پخیموکی او دا زنانو خوبصورتی پا دیکی دا خسن پا کې دے چیدا دا کور بارن روزی ذکه الله <سؤال> فرمایو وقرن فی بیوتکنا کلا چې بلکی سرالا سلیمان علیہ السلام وتوینه دنه څنګه بنگلیتا و ادخل السرحه تاک زیدن کوټرا تا بار بچایو مشرقي سره بستا کارنیو را ایت میدان تروتی او راشا تسوار لسمی پیندسمی صدې پدی دور کی ا سن 2000 کی دنیا بغل بغل کوی سن 2000 کی دنیا را روانه اگر اگله زنه نو برکی لرکی غټ پړونی لرکا نری لباس را واغستو نری لو پټی را واغستې دارنګي ویختي خاره شو دغه نه پینسي ځان له نیمګړکی لستونې ځان ختم ک دغه ساخی ځان په بره او تخ تولا د بهایې هم مظاهره کې یو اړو سوګناري نشټانه اړو سوکړیو ور کیستانه چې وته وځي دا یی له باټ ما چوي پدیغه الله ناراضه کیږي او ته خبر چې کورنو کې ناری نه یو کې ديرم یو جوړ جوړه بنګړی چې نو بیا بل اخوان کایو هورم مقصوراتن بالخيام تړي حیران شي دا بار معاشره کې چې د بهایې پلوباس کې ګرځي ها نبي حیاې بل پټو کې ګرځي آیا دا چالو خور نه را دا چا رې راخ ورزان نه را د دې پکور کې سوک سړی نشتا چې خبر داله باټې ګورې اندره پار نه منم دیو ير سوک بس دا اوس نوې داور دی نو ورو مخصوصات فل خیام دی غریب دو ناګني شو ګول او کله کتوې ختوی چپ غاګونه کوي کړي وګون اربانی سم دی وته ایس میسه خخغرا تمکو جی شاه بنرا تزان تا سړې وې تا خپل خذلا هغه حیا دا حیا لباز روان غندو او ګوره د کزنانه دا چې د بیهې په لباس کې روانه ده پچوستو پټیټو باریک لباس کې روانه ده ویختي اخکاری مخه کولا دی دا رضیزه مردان ته یا اډي پوری زی. دې له درځي 200 کسانو کتو نو سوار لس سوار لس سلور سوسترګي سا پزینا کې مبتلا شوه ته دې سلور سوسترګو سا دزینا کرېډ به دې خديتا دې په ليتي دې به حیا خديتا ملاويږي ها سلور سو کسانو به له وکتو د سلور سو کسانو روجي په مې زوش لې دې د سلور سو کسانو روجي سیرې شوې دا ټول کرېډ به دې خديتا ملاويږي دا ګنابه دې خریته متداخله خریته ملاویږي دا د خلقو دروږی د خرابتیاره پاره ذریعہ ګرځیدا دا د خلقو د سترګو د زیناله پاره د غد دماغو د زیناله پاره ذریعہ ګرځیدا ایماندار او سود پکار دی دا هه د يهودیت یو تحریک دی د يهودیت او د عیسایت تحریکونه کار کوي دا وی تنظیمونه کار کوي نان ګورنمنٹ ارګنایزیشن هغه ان په نوم او دا غی پرپز مقاصد دادی چې موږ به مسلمانانو دلونو خويندونه مکمل لباس لرکو او هغه ډېر سٹیپ بای سٹیپ دا خپل تحریک او ارګانایزیشن شروع کړو او هغه په کی کامیاب شوخا دا خو د قرآنی درسونو سره تناسره سر مواشره لګرا کابورا زنا نہ برکی پسرایو د قبر عذابونه اوری د الله پات نه دا, دا عذابونه اوری د جنت جهنم تذکيره اوری ته کمز نه د قران سنت ته وګی دی اي کې سنا سره حیا راغله هغه سره ته خپلونی او چې کوم دا ترتیب نشتا دا یې اره حال دا ویلو نه او دی, دی, دی دا یې حال دا وی دی نه دی دا یې حال پاری باندې جڑا پکارد دا او دوخ په دې رسترو نوینی تو یو پکاردې پدې کې چې دا مونږه استادو تناری نو دي مداري دی زمونږه استادو دي مداري خدا دي مونږه استادو بارکه خنبه له سلام فرمای من را امن کو منکرن بل یغیره بيدې پتا ته کې چې چا غلط کارولی په لاس سره مناکا نودانا چې پرદેશانه پلال کراوانه د موږ يمونه کوښاوه بورګه په سرګه کنی بم در پوره ټول اندازه شریعت حکم نه دی او دا رایکتیدار والو اغا داغي ذمہ داری در موږ ګو استاد د ناري نو ذمہ داری درا چې زم ماوستا لوردا خوردار ويره درا او خوردارا چې موږ ته وایو کای اندره پارتا داته د پېشن لباس واچو اغه شلېدل پینسو والا بیلستون لباسو چې ساخري په برتله دی خوانه د نیمه خېټه ښکاری دی خوانه د لاسکاری دی خوانه دا غشنده بی حیات و د عریانیت لباس یچولې خبردار که دا لباس می په دې کور کې لام دکو نو پتا بده دګری حکم تعالی بده سر دیوال سره جنګوم تر سره سړوزی مداري دا, دا کار سره سړوزی دا کار لاری دا سړوخه چې سړی سړې او چې سړی نه نو بس بیا بیا د ګیلانو د پکاره یو خداد د ناری نو ذمہ داری شو چې هغه خپل خزي کنټرول کراولي دویم سونه زمونږ خويندې مين د قران او درسونه اوری نو دغیزی دا مداری دارا دا خدای دا په چمکی خدای په معاشره خدای په ګلې کې داسې زنانه چې بیخوند دي بیحیا دي بدتمیزه بدکرداره ته يهودیت په لاره روان دي اغیری دغی یو لیست جوړ کی چې دا, دا زنانه بیحیا ده د دې د بربندوبو د غریانيت لباس دي چشپو ورس په لانت راوريږي زینات ا دعوت ور کوي اغیری آغی بر ای یو لیست جوړ کی دیب یو رذر او والی نو له کوم ته اکرام به کاو جئی پکوجا کې درزه لغونت چیش اربد بپی پی کی او دا الله تبارک و تعالی نه بوله دواګانی کی جړاب و تو او بیا بوله ډیر پادبو په خیر خوای سره دعوت ورگی د خیرتو او د قبر حشر نه بوته خبره شروع کی چې دا وقت د تیرو دود ښا دا وخت بطیر شي لکتا پس با ستا بیا دا حسن او دا اذوانی دا پیغلطوب نیو بیا بساره مغرا چپل شي بیا بتانه چپل زری جوړه شي بیا بسټه غونکار نه کوي بیا بستاسرګی کار نه کئ نو بیا بستاده حال نیو لہذا پدیوخه ډیر احتیاض سره چلےګا دا الله نه ويریګا په دې طریقے سره د دعوت ورګي او بیا دې هغه پسې رسټور د دعاګانې غواړي چې الله دې ما کم دعوت ورکو نو یا لاپاکته دا روانه کی ددا دا قبوله کی یا لاپاکا تدا علم ته روانه کی تدا دین ته روانه کی چې دین حیا غورشی لکه چې کوم زنانو کې حیاي په کوم زنانو کې حیا دا ارې پر دوه نارینو باندې خپل نظر نه لګایو دا داسې دراناو نه خلقو له دین منتقل کیږي خلقو ته حیا منتقل کیږي خلقو ته تقوا منتقل کیږي خلقو ته صفات منتقل کیږي او کما زنانه به حیا ده دا دغه شان ترتور سره روانې يو پر دوه نارینو سره تعلقات په ټيليفون او بموبایل او رابطي د دینه zina خلقو ته منتقل کیږي د دینه بیحایي ته منتقل او دا خلکو تا دعوت ورکی چې خلک را دے پا قرآن و حدیثو تا پاس اگر دیخ پی پک دے دا بچر ترکیون کې دا بطولو مر شرمی دلیو دا بطولو مر زلیل اخواریو فی هنہ خیراتن حیسان پا جنت کے با دیل حوریو خیراتن, خیراتن خیراتی بیو تخالتا فی هنہ خیراتن دیل پا جنت کے حوری بیو خیراتن خواخلاکوالا حیسانو او خوبسی اووبصورته نو په به آ لاې رکوماتو کا ذبان په کوونې همتونو د رب دواله درروغ آئ او انسانانو او پیریانو د مونګبه موږستا پیس او نمت ت ذب نه کووه هوم مخصصاتون کلخیامه هغه هووریبی بندې سااتېلی شوي پقیمو کې په د لاې رکوماتو کا ذبان۔ نو پا کمو نیامتونو درب دوار دروغوا اے او انسانانو او پیریانو یا اللہ مونگ ستا پیس یا نیامتو دروغ نوایو لم یتمیس حننا انزن قبلهم ولا جان لم یتمیس حننا ندی رسی دیتا انسان مخدد دینا نپیریان نو پا کمو نیامتونو درب دوار دروغوا اے حضر سیخ ڈاکڈر تا ایک جمیل سے اگی امریکی لے تشکیل شوی بیا یو انسان هغه واه اسلام قبول کړي نو ګور هغه نو مسلم از نه نه پای کې سوره تقوا سوره حیا سوره اخلاص سوره یرا تاره جمیزیبی اوره دې ټلیفون کو و ما ته سو خبره کوي چې جیمونګه تاسو بیانو کو مونږ پغه پوهه ایمان راول او چې دې اوره روانو ګاډی کې نو ما دا هغه ګاډی ته زور ختمو رمادا لستون د لرب ببر شو و زمادا لېټه کې غن تخکاره شوې نو جیماته خوب ناراضي چ الله برا سره کوي چ الله رنه پریږه ته پشي ويني ايګه ودونه احساس او, او زمونځنا نه الله دې زمون په حال رحمو وکي چې پدې مونږه جړاو کو جړا دار مسلمان حال دی دار مسلمان حال دي پل زنانه بخل ځان خلقو تغيور داو زمونانه نه هغه تصور ممکن نه دي چې زنانه بخل هغه بدن خپل د بدن اعضاء دا به نارینه ته کار کوي دا سوال نه پیرا کیږي پداسي زنانو لعنت راوريږي دداسي زنانو په وجه په کورنو کې د الله غضب راوريږي دداسي زنانو په پا وجه په کور کې پیروالی راضي په کور کې جنگ جګړه راضي په کور کې پریشانې راضي په کور کې مرزونه راضي په کور کې ډېر څه حالات راضي بیا چې کوم زنانو ا غینن په دې درد کې شریکت کړي دي او دا غي مخ کې د بهي حياتي وایي د اعظم کو چې مونږ بننن بعد ان شاء حیا والا جون تیرو لم مسلمان جن بتعو الله دی او ته مزید توفیق نصیب کی او سونه خویندو میندو زنانو حیاواله زندگی اختیار کړی دا خپل کورونو کې ناز tie د عورت ته د کور بار په حیاو پرده کې دی الله پاک دی غی ترای بهتري نه بدلی ورگی او سونه زنانو سر تور سره د غریانیت په لباس کې ګرځي الله دی غی تم د حیاوالا اغه لباس ور پر سر کی لم یتم سنن انس قبلهم ولا جانو نبي رسید لی دویتا انسانان او پیریان پبی ای علای ربکما تو کذبان نو پکمو نعمتونو در رب دوالا درو غوایه او انسانانو او پیریانو تاسو در رب کم کم نعمت هغه جټلاوه پبی ای علای ربکما تو کذبان دا جنت خو الله تیار کړي پدی کی خدا مزي تیار کړي پدی کی خدا خوشاله پریشانه نه په جنت باندې ملاویږي څنګه د نج... جنت د ملاوی دوه د پاره الله پاک اعمال را لګلی پې کېډم بني عمل چي د اخلاص اخلاص د الله او د رسول سره رښتینی محبت ساتل اسماء الحسنا محبوس ساتل د رنگ خپل نفسانی خواهشات کنټرول کول جماعتونه تعمیر کول د والدینو خدمت کول د الله پلار کې خرج کول مصیبتونو باندې صبر کول د خلکو خدمت کول د خپل لونو تربیت کول گاونډيانو له تکلیف نه ورکول د مریض ته پوس کول د جبهه حفاظت کول خپل غسکابو کول د زنانه او متعلق د خاون اطاعت کول اغه عاجزي کول حیا کول د رنګ شهادت درجه حاصلول د دروغ نه پریز او په پا مصیبت کې کوم مبتلای د رحم دردي کول نه حسد او د کلین خپل لا پاکول د لارینه تکلیف دی چې زونه لرو په حد باندې پیسه لا اذان کوله چې کومهخه په حالت د نفاف او دارنګي پدې کې غو پات شي نو دار جنت تطلواله دا دارنګ د یو دینی روړ زیارات تطلل دا لار درزاد د خاطر علم حاصلو له دا لاره جنت غوختل دا د باس مباحثو نه اجتناب کوله تجاجد او اهتمام کوله کمزې کې د عبو بو ضرورت دی د او بو انتظام کوله او د مؤمنانو په خپل میز کې یو بل پردداري کوله یو بل ذلیل کول نه دا جنت تا بوطلو علا عمال دیم. متکیین آرام بکیو علا رفرفین پا دا سکا کالین شین بانده واب قریین او پا غبال اختونو خیستا پا تا نو پا کمو نیامتونو درب دوالا درو غواه او پیر او انسانانو یا اللہ مونستاد ایس نیامت تک زیب نکو تبارک اسم رب بکا دا مختلن یا ما تونو سالا و انسان آسو چوکا، الله د دا قرآن نه کړی دا، و انسان پیرا کړی دی نو دا اظہار ما پی زمیر خودن اولا کڑی دا، و دا انورس تا دا پارا، سپو میں تا دا پارا، دا والبوٹی تا دا پارا، لوی بوټی تا دا پارا، اللہ قرآن درالی گلے، اللہ دازمکا تا دا پارا، پدی که میوی او کجورے، پدی که غنم او جوارا ور بشے، نو پدې کې خوشبو دار و انسان است پیداې شکل دي نو دارنګ نور نعمتونه ذکر کو چې واځه ما بندا ما تا د پاره جناتونه تیار کړي اګه دوګ دو څنګه والا نو پدې کې ناشنا مې وي التا تاره پاره نریې ক্ষমা او غټړې ক্ষমা التا تاره پاره ناشنا غوره ده سي حوره چې خانهن الیاقوت والمرجان تباوه داسره مل غلره و سپینه مل غلره و تا را نور باغونه تکشنا پواره باوهیه پا ایکی کجوره او پا ایکی اناره خوب سیرته و خوبصوره تا و تا را پاره نونا اغا تکشنا خیسته نو براکتونواره نو مغاره خواه براکت اغسره اوگانا تباره کسمو رب بکا براکتونواره دی نوم ده ربسته زل جلاله وله کرام چه خواهون ده او د عزت دی۔ سوره الرحمن کې اوله روکو کې دلایل عقلیه ذکر کا چې دلایل په توحید ذکر کا ودا امنه ک نه مانه داغه د پاره تخویب ذکر کا به مروکوږي وکدام امن له اخر کې بشارت ذکر کا په دې سوره کې د الله تبارک و تعالی بشمار نعمتونه د کم کم به انکار کوي دلالت کوي په دې خبره برکتونه والا یواد د الله ذات دی وکدام ان منل سان حزاب دی کمو امنل ردی جنت نی عامتنا وترتیب د سوراتونو کې شپږ پنځو سم نمبر دی ورستو د سورته رحمانه ربط مناسبت د مخ کی سورات سره ومخ کی صورت کې نفي د شرک په برکت ذکر شو چې برکتونو والا یوازې د الله ذات دی په دې صورت کې ذکر کەی پسبح بسم ربک العظیم چې کلا برکتون والا یوازید الله ذات دی دا غدا نوم پاکي بیان وا یامکه کی صورت کې بشارات او تخویفات ذکر شو نو صورت واقعا کې ا خلک ذکر کەی چې کم مستحق او دا بشارت او را تخویف دی په مکه کی صورت کې بشارات او تخویفات ذکر شو پدې سورته کې مستحقين د بشارت او تخويب ذکر کئي یا مخ کې سورته رحمان کې مجرمين او تخويب ذکر شاو نو پدې سورته کې د عذاب علت ذکر کئي چې دي مجرمين او عذاب ور کول شي یا مخ کې سورته ابتدا ان ترغيب ال علم القرآن نو پدې سورته کې ذکر کئي انه لقران کریم حاصل د صورت واقعا په صورت سورته کې او بشارت د دا, دا مکهي سورته د پارا یو تېم مدا او په دې کې د دې کیسه محل کو بیان سورته واقعات دوی سه دي اوله عيسه کې او پندوس اياتونو دي په دې کې اته حالات دا بیانوي د قیامت دا او تقسیم د اهل حشر کې درې وډلوتا سابقون اصحاب اليمين او اصحاب الشمال احادیث کی رسورت الواقعہ بارک راضی چې سورۃ الواقعہ څوک د ما ذکر نرست للی لم یصيبهم فاقۃن دی تبحث کلا فاقا و نرسی دی بچاتا مختاج نشی اذا وقعت الواقعہ حالات د قیامت ذکر کئ اذا وقعت الواقعہ ہر کله چہ واقعیا شي واقعیا کی دنیا کی آفتہ دا زرف یم راضی د زرب دفع راضی بیا بت مخ کی ذکر مقدر شی یعنی یاد کا هغه وخت کله به واقعیا شي واقعیا کی دنیا کی آفتہ یا مباد آپا تاویل د مصدر سره مبتدا شو اذا وقعت الواقعہ یا اذا وقت وقتیو مصدریت یعنی وقت وقت الاقوع الواقعا وقت الرجت الارض رجج اذا وقعت الواقعا هر كلا چه واقعيا واقع واقعيا کی دنیا کی افات قیامت حالات قران بیانئی او د سورت سبان راواله تر اخره پورے اکثر سورتونو کې پہاڑ صورت کې زیات مضمون د قیامت قیامت را روان دي باز بادل را روان دی دوباره جن حق اور سجده دے د لپاره د دخل کو پدیبانې عقیده مضبوطه شي اذا وقاتل واقعا هر کله چې واقعیا شي واقع کی دن کې او د اخرت او د ماات عقیده دا بنیادی قیده دا د انقلابی عقیده دا ځکه چې کله د انسان عقیده د معاد او د قیامت جوړ شو دی په هغه بنیاد لګیایي اعمال بکیا که کله د آخرت په بنیاد یو کار نی بلکې د زور په ذریعے سره کوي کدا موږ دیوونکو ته له بس اندازر کولشي په دنیا کې نو په هغه مونږونه کې به هغه روح نه یو کله چې اعمال کولشي او هغه په جبردستی او په مجبورۍ سره کولشي نو اسلام دا غي اجازه ورکې خو پای کې روح نی بیا هغه اعمال جاندار نه څنګه چې شاپه اصل اغه یو آرډیننس جاری کړو چې چا به موږ نه کاو سزا به ورکولا اعظم په باز عرب ملکونو کې چې کله د مانځټی می څوک موږ نه کوي سزا ور کوي نو اکثر خلک به د قانونونه بنکو او مساجدو تبلاړو د پاکستان سمبتیا انتلی او اغه د چا نه تاسو کو چې تاسو خود قانونونه بنکې او ډارک امام په سوتری کې نه او داسو تارنګ نه چارندام داسنګ چل دی غیبت دې د موزګور په دو کې دی یو د الله دی پارې دا د الله د پارکه موز دې غیره پارخوا او داس دی یو څه پیسې له پارې پر دا خو مونږ باندې په زور کويو په دی وجه اړ یو کار د اخرت په بنیاد باندي کولو خو کله یو عمل د لالچ په بنیاد باندي او بیا پایدار نی څنګه هغه کسو هغه تر مزدور به مزدوری کولا اډیر څه بیلما زو ا مالمک و توی تعالی اعظم می خاغلم وکتا سلوی خره دی پابنده ترہ تکبیر الله سرا اہتمام سرا, سرا منځ او سلوی خره اذان دا خپلش کې خوله جوړ کړو پینځو وخت د بانګ نمک بهدان جمعہ تر رسولو کله سلوی خره دی پورا شو یانیک څنګه می خره تعالی کنه او تی ته همام والا په موزراړو لی په چل چل کی او ای زماندله غون به ودا تا کړی اوره <تصفح> نو چې کله په بنیاد یو کار نیغه پایدار نی بیا اذا وقعت الواقعہ ذکر قران قیامت ذکر کی رد قیامت را روانہ دا اذا وقعت الواقعہ هر کله چی واقعیا شی واقعیا کی دنیا افتا لیسہ لواقعتها او نشتا پواقعیا کی دو دای کی سے انکار دغین ایز انکار سو نشی کولے حافظه رافعا کته انکه بهی باد خلق لرا با دی خلق با فکر زلیل شی را پیعتن پورتا قوی با با دی خلقو لرا چه پا دنیا کے چاد عرب چاہی جن تیر کڑی رے ال تا را پیعتن اغب کامیاب اور کامرانوی اذا رجت الارد و رجا حالات دا قیامت چکلا اجل کولی شزمکا پجلکی دوسرا دازمکا با اجل کولی شی و بصت الجبال بسا او زری زری شي غروونه په زری زری کی دو سره اوګړهله غروونه په دنیا کې خلک د هغ مثال وک کې پلان کې د غر پهشان کلک دی دا غر خواې خوازی نه که په دی هوگانې را شي که پهې طوفان را شي که پهیبانندې اوبه را شي هواگانې را شي د غر کلک په ځ ولاړی او دا قیامت دو نه حیبت دی چې دا زمکه په جلک دو شي هغه الجبال دا غونه بزری زارې ذری وَبُسْتَتِ الْجِبَالُ بَسَا او ذري ذري بشغرونا په ذري ذري کې دو سره فكانت هبا امم بسا نو شيبدا دړيلو زول شوي دا ورنبه تعال داسخکاري ته وي نه چې دړيوالو زولين وکنتم ازواجن سلاسا قیامت بقایم شي وکنتم او شی بتاسو ازواجن سلاسا دړي قسمنا يو ایمان والا یو ام ایمانوالو یو کافرو دا خلک بدریو قسمو کې تقسیم شي یو با اصحاب المیمنه شي فاصحاب فا المیمنا نو غی خلاص والا یو کسم ته اصحاب الیمین اصحاب المیمنه ویه ما اصحاب المیمنا سلو دی دا غی خلاص والا خلکو ایمنه دا خې ترپ ته اغه خلک چې هغه تا عمل لامه په خيله سره ورکلې شي یا اصحاب المیمنا دیو میدان حشر کې خې طرف تئی اغه طرف ته روان شي یا خې طرف ته جنت دی یاد ده یوم ندی یوم نوې خیر او برکت ته فا اصحاب المیمنا نو خيله سوا لخلق ما اصحاب المیمنا سلو شان دی دخيله سوا لخلقو دا برعام ایمان واله خلکی چې چاته په خیله عملنامه ورکلی شوې واصحاب المشعما کلا سوال خلکو چې چاته په گت لاس عملنامه ورکلی شو ما اصحاب المشعما سوربت حال دی د کلا سوال خلکو والسابقون السابقون دا خواص والسابقون السابقون مخکې دونکی ایمان تا السابقونا داخلی دن کی بی جنت تاولا یا والسابقونا مخی کی دن کی توحید وطواعت تا السابقونا سا مراد دی مپسرین پا دی که گنا قوال ذکر که یو قول دا والسابقونا السابقونا دا هر امت صحابہ دا هر امت صحابے کرام دا انبیاء لے مسلام ملگری یو قول پا کدا دی دا سابقون مراد انبیاء لیم یا دریم قول پا د دې دا دی امت صحابہ مراد او السابقون السابقون یو قول پا کدا دی مراد تی نزو قبلتین خلق دی چې کمو صحابو کمو صحابه کرامو بیت الله و بیت المقدس ته منزون کڑی مراد تی ناغدی و السابقون السابقون یا سب کوونکی کنکی یا سبقت کو ان کی جہاد تا یا سبقت اکڑے پزوانے کے دن کارونو طاقتنا مراد دی وَسَّابِقُونَ سَّابِقُونَ پزوانے کے دن کار تا وڑان دی شوئے وَسَّابِقُونَ سَّابِقُونَ پا دنیا کی دن اکی کارونو تا سبقت کو دی بجنت تاول داخلی گی اولائک المقربون دا کسان نزدیکان دی دا خات خلق دی فی جنات النعیم بجناتونو نعمتونو کې بیا ثلتم من الاولینا سړلې بای د مخکنو متونو دمخنومتونو نا د مخکنو متونو سړلې بای وقلیلهم من الاخرین اولک دی درستانونه الا سرر موزونه پتختونو بدیوا پکتونو پتختونو اودلی شی د تارو د ستروذرونا د ستروذر و تارونه با کټونه جوړ کړي باری بتا با کیا ویا متقین علی متقابلین تا کیا وئی پای کی یوبل تمخ مقنا ات یطوفو علیہم ولدان مخلدونا زیرا دیبا پدوی الکان مخلدونا چہ ہمیشہ بالکان ی ہمیشہ به پناب اور باندې ناراضی نبذړی گی نبد خپل حالت نبدلی گی و دنیا کی خو یو کما شمی اغلوی شی اغلق شی بلوغ تو رسی لگر از پسر اغل رنگ بدل شی اغل رنگ غزور شی صلاحیتونو که کمزروال راشی قویتونو کار پریری او آلتا ولدانم مخلدون بیا اقوابن پا جلاسو نسرا واباریقو پا جگو نسرا وکاسم من معینو او پیالے دخالی سو شرابو نڈکین او پیالے دخالی سو شرابو دکی کاسی دکی پیاله د خالصو شرابو دا باغا لکانو سریا او جنتیان ته وپیش کئ لا یصدعونا عنا ولا ينزفون لا یصدعونا نب سر دردې راضی دا غې په وجا ولا ينذفون نب ورته کې راضی دا غینا طبیعت به نه خرابېږي نه زفو هغه بیهوشی او اقل زایلہ کې دوته وې په دنیا کې خود شراب او سکوسر عقل زایلہ شی به دنیا کې خو شراب و غټ نقصانات دي انسان آن او انسانو سره غټ چاټ روان کې ګډ غټه سره دارنګې دننه پهې ډیر امرازو کې مبتلا شي او په جات کې چې کم شراب دي د هغوی به اس کسم نقصان دي پ کې به یو خوند دي پې به یو مضی پ کې به یو لدتی ځکه چې الله تبارک وتالله د هغی س پ کړی دی وفاېحتین مما اتخه یارون او میوی دغسه چې دی خوښې ولحم الثيرين او غدا مرغانو دا قسم ناج ردیواللذلکیگی او د دینه علاوه دا غو را خوارات کا اکسیزونری د سکورا لپاره بهترین شراب مہربن شراب میوجد غو غدیدا د مرغانو غو غدیدا هو حورن عینا وحورن لهم حورن عين او د دې لپاره با حوری عینن خیستستر غوالا و آخرت کے با پا جنت کے با جنت یانو پارا اغبی بیانے حورا غل...